15 de febrer de 2009 comença una setmana més aquest el vostre programa Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona Ràdio Contrabanda Ràdio Lliure i Autogestionada Com ja sabeu, aquest programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de 2. I té una remissió, és a dir, es repeteix però ja no en directe, els dimarts a partir de 2 quarts de 2. Vies de contacte amb el programa, doncs eh, la primera, bueno, no mai les diem en ordre, o sigui que avui començarem pel número de telèfon, eh, per trucar en directe a l'estudi i dir la vostra. El número és el 9-3-317-73-66, 9-3-317-73-66, que anirem repartint al llarg del programa. Altres vies de contacte al mail ondelibre 1917 arroba 1917 en números. Sí. Sí. I també ens podeu deixar els vostres comentaris al blog del programa www.espallalliberat.blogspot.com on no només hi podreu el que he dit, deixar els vostres comentaris per comentar-nos el que més us hagi cridat l'atenció del programa o d'un programa en concret. I per què dic això d'un programa en concret? Doncs perquè més o menys puntualment anem penjant els diferents programes al blog. Allà, doncs, podreu no només eh, consultar eh, programes antics o el programa d'aquesta setmana, sinó descarregar-vos al vostre ordinador i escoltar-los sempre que vulgueu. Vinga, tornem a donar el nom del blog. www.espaialliberat.blogspot.com Allò és el blog del programa on podreu deixar comentaris i descarregar-vos programes antics al vostre ordinador. I l'última coseta és que aquesta ràdio, aquesta, la vostra ràdio, S'escolta el 91.4 de la FM de Barcelona. Arriba tota l'àrea metropolitana. Però per tots aquells que ens vulgueu escoltar fora de Barcelona, pel motiu que sigui, perquè us agafa tot just fora o perquè us, us n'heu a un altre lloc i voleu seguir escoltant aquesta ràdio, doncs no teniu més que consultar a la plana web de la ràdio 3 www.contrabanda.org l'emissió online, l'emissió per internet d'avies planetari, evidentment. I no només podreu escoltar la ràdio per internet, sinó també els altres programes que tenen penjats els seus podcasts. És a dir, els seus programes per internet. O sigui, que si no només us agrada aquest programa, sinó que us agraden uns altres, o voleu conèixer uns altres programes d'aquesta la vostra ràdio, doncs no teniu més que consultar la plana web www.contrabanda.org i allà els podreu no només saber de què van, sinó escoltar-los també. Bé, doncs eh, anem amb una pauseta musical i explicarem els continguts del programa. Calentem motors aquí a Onda Libre. Decai! work if you can get it and you can get it if you try Strolling with the one more side side to say nice work if you can get it and you can get it if you try just imagine someone waiting at the cottage door where two hearts become one who could ask for anything more Nice bé, doncs hem començat el programa bastant, bastant animats, amb bastanta canya, bastanta força i això està molt bé per un diumenge a bal de matí. I anem a dir una mica de què anirà el programa d'avui. A tot el programa el dedicarem a un tema, a un monogràfic, quan no tenim, eh, quan no tenim entrevista o convidats... Eh, bueno, sí, avui tenim convidats, perdó. Eh, sobre un altre tema que no tinguin comunitats, doncs avui li dedicarem un, un monogràfic, és, jo l'he titulat així, Art i revolució. I comptarem amb l'ajuda d'una llicenciada en Història de d'Art i molt bona amiga nostra, que es diu Marina Amigo. Molt bon dia, Marina. Bon dia a tothom. Vale, veig que això del tema radiofònic, que primeres vegades i tal... Bueno. Home, és la primera vegada, estic una mica una mica mica micro davant, però bueno, anem a parlar d'això que ha dit el José Luis i comencem amb el tema. Quan vulguis, fer me la introducció. Bueno, vale, està bé. Doncs això, però tu tranquil·la, eh? Això no és com ràdio ni... La... Això no és una ràdio burguesa. Home, a més a més, això... Vull dir, parlar per la ràdio no és tampoc lo, lo meu, però bueno, tratarem de fer-ho lo més... ...lo més bé possible. Bé, doncs això, la nostra companya... ...és historiador, estudi, historiadora de l'art... ...s'ha especialitzat en art contemporani... ...sobretot les primeres venguàrdies del segle XX... ...tot el tema d'expressionisme, ...acuisme, futurisme... ...i quan li van comentar això... ...que volíem fer un programa... ...que tractés de... de ...art i revolució... ...és a dir, els intents... ...de, de construcció d'un nou art... ...en el context de les revolucions polítiques... Eh, ...de signe marxista que es van donar en el segle XX, doncs va dir, bueno, eh, no és la meva especialitat, però vinc aquí i us dono un cop de mà, i això li, li agraïm molt. Doncs el, les quatre corrents que voldrem tractar, que, que ens ajudarà aquí la, la companya Marina, eh, són eh, constructivisme, no? Això mateix. Constructivisme, quina era la segona, tercera i quarta? El prolecult, el realisme socialista... Mhm. Uh -huh. I, per últim, el Brec amb el seu teatre èpic. Albert. Farem una, una descripció de, com, de cada un d'ells i, bueno, ara ho sentireu. Ara ho sentireu. Bé, doncs això. Però, abans de tot, eh, farem una mena d'introducció a eh, un tant eh, un pèl més teòrica. Bueno, tot el programa serà bastant teòric, no, no cal negar-ho tot i que farem referència a aspectes de iconogràfics i de descripció formal de quadres i de les característiques formals de l'art socialista o l'intern de construcció d'un nou art proletari doncs abans volem fer una introducció parlant de, eh, de quina va ser la recepció teòrica dins del marxisme com un cos teòric que volia fer una teoria de la praxis respecte a les concepcions sobre l'art i l'estètica. I'm gonna love you like nobody's loved you Demanarem això una mica de, de paciència a la nostra convidada d'avui, que fem aquesta breu introducció d'uns 10-15 minutets, sobre eh, la recepció de l'art o el desenvolupament de les idees i les teories sobre art i estètica en el pensament marxista. Marx i Engels no van proposar cap teoria estètica general ni emprengueren estudis sistemàtics sobre l'art i, la, i, i la literatura els eh, pocs escrits o quasi, podríem dir, dictats de marx sobre el tema han donat lloc a, a més controvèrsies que realment a, un, a una mena d'interpretació, d'un cànon interpretatiu per part del marxisme que, que fos per ell mateix eh, fiable. En un passatge dels Grundisse, és a dir, aquell eh, treball sobre crítica de l'economia política, que és un, un treball preparatori, ...de la magna obra de Marx, que es El, el Capital... Eh? ...que es citada con bastante frecuencia a la hora de, de abordar este tema... ...en el tema del al mar, pensamiento marxista... Eh, ...en Marx observa que... ...y obrim cometas porque estamos haciendo una cita textual... ...es bien sabido que algunas épocas doradas del arte... ...son completamente desproporcionadas con respecto al desarrollo general de la sociedad... ...y por tanto con respecto a la base material... I prosegueix dient que en el cas de l'art grec, si bé està vinculat a formes específiques de desenvolupament social, continua sent per nosaltres, en determinats aspectes, una mena d'enorme ideal eh, inassolible i exerceix un, ja i ho diu així textualment, un encanto eterno. Home, així d'entrada, el que, que, que ens pot més sobtar d'una concepció així dins del marxisme que es basa més en uns conceptes més teleològics de desenvolupament eh, lineal dels des diferents estadis del desenvolupament humà és eh, afegir-hi o, o, o, o definir l'art com, com un objecte o com un, com un fenomen de la producció humana a terra això succeeix per tant que alguns tipus d'art posseixen eh, per la un valor universal és a dir, superador de lo històric i no rigorosament determinat per la base material de la societat que com tots sabem és una de les, eh, un dels carreus teòrics del marxisme en un altre lloc, eh, ridiculitza la il·lusió que tenen els francesos del segle XVIII satiritzant Lessing ja que diu, estem davant de tal tal diu, per què no haurem sigut capaços de forjar també una èpica Pot que tants punts de vista atribueixin a l'art un estatus especial dins de la superestructura ideològica, com va mantenir un teòric del marxisme que es deia L'Aim. Però també concorden amb la qualificació més general de la relació entre infraestructura i superestructura, indicada per Engels a les diverses cartes que va escriure a la dècada de 1890. Per explicar una mica més això... Uh... Evidentment, dins del marxisme es parla que teòricament hi ha una relació entre la infraestructura, que és la vida de la base material de la vida, i la superestructura, que és com diguem, la gent entén aquesta realitat, la realitat material, no? les expressions, tant en lo social com en lo jurídic, com en lo artístic. I, per tant, es podia dir que el desenvolupament del marxisme que va fer Engels, que és el seu camarada d'armes teòriques, va eh estableix que l'art és una mena de desenvolupament específic de les relacions entre infraestructura i superestructura. What's new? How is the world treating you? You haven't changed a bit. that met What's new How did that romance come through We haven't met per altra banda, hi ha una en una crítica a la concepció d'Stirner, eh Stirner, per tots aquells eh, companys que ens estiguin escoltant, que la seva inspiració sigui anarquista, crec que els i sonarà el tema aquest del senyor Stirner. Bé, la concecció d'Stirner de, de l'individu único en relació amb el lloc que l'artista ocupa a la societat, Marx suteca la concentració exclusiva del talent artístic en individus únics tal com sosté Stirner i la consegüent supressió d'aquestes dots en la massa és una conseqüència de la divisió del treball. En una societat comunista no hi haurà pintors, sinó a lo màxim homes que, entre d'altres coses, s'ocuparan també de pintar. És a dir, està fent una crítica a Stirner, dient que el seu concepte d'individu únic és fruit de l'especialització capitalista, de la necessària divisió entre el treball manual i l'intel·lectual és a dir, com sempre l'anarquisme eh, fent aquestes eh, aquestes aportacions petitburgeses a la crítica del capitalisme diu continuem, a aquest respecte es qüestiona l'existència mateixa de l'art com una activitat especialitzada en termes que deriven de la concepció general de Marx eh, sobre la importància de superar la divisió del treball la seva la seva eh, Concepció la concepció marxista més important, més citada, la més completa, respecte a intentar superar l'elitisme que, que, que comporta ja com una càrrega acceptiva més, com una càrrega de, de significat més del pintor com, com qualcom separat de la societat i com un geni, com una... com un, com un producte que no és classificable i no, és, no es pot dir d'aquesta societat, sinó, bueno... Un geni intemporal, bé, doncs el marxisme, Marx creia que, i això és una cita de la ideologia alemana, eh? de la seva obra la ideologia alemanya, diu a la societat comunista, on cada individu no té acotat un cercle exclusiu d'activitats, sinó que pot desenvolupar les seves actituds en la branca que millor li sembli, la societat s'encarrega de regular la producció general, amb la qual fa que sigui possible que jo, pugui dedicar-me avui a això i demà o altre. Que pugui pel matí anar a caçar, per la tarda anar a pescar i per la nit eh, és que estem traduint el castellà apacentant el ganado, que deu ser alguna cosa com donar de menjar el, el ramat, no? I diu, i després de menjar si em plau, dedicar-me a criticar sense necessitat de ser exclusivament caçador, pescador, pastor o crític, segons, segons els casos. Aquesta idea és tal vegada una mica especulativa, no? Diguem ratllant en la manipulació eh, respecte a una mena d'utopisme que podria ser la societat ideal futura inaprensible, per tant no, no es pot portar a una situació que es pugui donar ara mateix en un moment de transició diguem, entre capitalisme i socialisme i en el seu sentit literal està bastant deslligada de la realitat en relació a qualsevol societat complexa i tecnològicament desenvolupada com són les nostres, les actuals, les postindustrials, especialment respecte a la creació artística. Però bé, si diem que, que aquesta concepció marxista està una mica allunyada dels condicionants actuals que es poden donar en una societat postindustrial, sí que és important per la concepció de la naturalesa dels éssers humans que recorre als primers treballs de Marx, en particular en particular, no? Aquesta, aquest punt de vista de la naturalesa humana com una naturalesa poc desenvolupada en el capitalisme, i que en el comunisme aconseguirà les seves quotes màximes de llibertat, incloent hi evidentment la producció artística és a dir, que no existeix l'home pintor, sinó que existeix l'home pintor, l'home escriptor l'home productor, etc. i que en, en el capitalisme està alienat i només pot ser una cosa o pintor, o casador, o productor, o escriptor. Bé, per resumir i per acabar, des d'aquest punt de vista que hem expressat ara mateix de Marx, l'art com el llenguatge es considera una capacitat humana universal i privativa. I és així com Gramsci va observar que tots els éssers humans són intel·lectuals, encara que només alguns d'ells puguin exercir la funció social d'intel·lectuals. També podria dir-se que tots ells són artistas Manne you got luck But when you gone and spend Bé, doncs, ja hem fet aquesta lectura. Evidentment ja segueix explicant, perquè això ens basem en un text que és del diccionari del pensament marxista, segueix explicant els diferents desenvolupaments que es donen dins del pensament marxista des dels anys 30 fins endavant, fins als 70, parlant, doncs, això, de... creant una mena de sociologia de l'art marxista que arriba fins a un dels representants, per nosaltres, més insignes de la crítica de l'art, que són l'Adorno i el Marcuse, per exemple, de l'escola de Frankfurt. El cert és que el tema de l'art ha sigut controvertit i no un dels elements més desenvolupats dins del pensament marxista, per aquesta càrrega que es creia que té o que es creu, jo crec encara que té delitisme, de ser una qüestió més de, de petit burgesia i que portar-ho a l'àmbit de, de lo polític, que no deixa de ser més una teoria més, més desenvolupada en lo polític, el marxisme, és, d'alguna manera ideologitzar, empobrir, fer finalista i utilitarista a eh, l'art quan en si segons la concepció tradicional l'art no pot ser més que reduïble a l'art mateix Bé, jo no sé què li haurà de semblar tot això a la nostra convidada si està d'acord, no està d'acord perquè la nostra convidada no és marxista això s'ha de dir d'entrada Bé, bueno, això... Des per tant lloc... pots criticar-ho si vols no, no, no, no, no, no, no tinc res a dir però bueno, això no, no, no té res a veure amb el que jo vull parlar i aquesta concepció pues, és un nou punt de vista que bueno, pensaré sobre ell perquè no ho havia vist així de fet a la universitat no ho contemplem amb aquestes, amb aquestes mires ja, és que la universitat sí, això és un altre tema el tema de, dels currículums i de les els currículums i continguts i, i les programacions, diguem així que tenen a la universitat de el que s'ha d'ensenyar i no, és, eh, bueno, eh. no se li dóna cap, cap, eh, cap contingut eh, sinó política almenys de consciència social. Mm. És a l'art amb, amb tota l'extensió de la paraula, però precisament no, no, no, no és amb tota l'extensió de la paraula perquè aquest aspecte polític, social, d'involucració amb el poble no, no, no es té en compte. No és... Potser seria una bona matèria per posar a banda d'un de... oh, sí, estudi de l'art, contemplar-ho com unes persones que van seguir una corrent i que, i que van voler fer una altra manera de fer, de fer art, no? encara que fessin la seva expressió... Artística, però, amb, amb, amb una intenció social, de portar a la societat un nou punt de vista més constructiu i, i per fer més persones. Mm -hmm. Jo vinc més de, de història i allà, per exemple, no hi ha ni una sola signatura. Eh, em refereixo ni, ni, ni un sol crèdit destinat a una història del moviment obrer. És a dir, no existeix. Existeix la història a nivell dels estats. Ah, o sigui, a la carrera d'història no n'hi ha això, no es coneixia? No, que... no hi ha. S'han demanat, jo sé de companys que, que van fer peticions formals, redactades, fins i tot amb, amb, amb una programació feta respecte a el que podia ser una, una assignatura de moviment obrer. No? Vull dir, una cosa bastant necessària per el que té, de, de, que es pot explicar, o sigui, és transversal, no? Recorre des del segle XIX amb la revolució industrial fins a, a l'època actual, tranquil·lament, si, i si no ho podem remuntar fins i tot abans, no? perquè parlar de moviment obrer, es pot parlar de classe treballadora en general al llarg de la història, però bueno, bé, moviment obrer no n'existeix, la concepció de la història, com la concepció jo crec en part de l'art, és una concepció més de les èlits, és, de, és més eh, historicista. En el sentit de, que l'art l'han fet les classes dominants i la història també l'han fet les classes dominants a, a arran de l'estat, a partir o transcendint l'estat. Home, de fet, aquesta és la visió que tenim fins ara, però que, que s'ha de canviar. S'ha de canviar perquè molta gent que ha sigut artista precisament no ha estat en una posició social d'elite, ara, que ara, en aquest moment... Bueno, en aquest moment, i sempre, les seves obres sempre sigut, han estat en mans de gent poderosa, això sí que ha sigut un fet. Uh -huh. Però molts d'ells, vull dir, és, és, és quasi... Van la, la pobresa, vols dir. Mític, sí. Uh -huh. Sí. I amb, i, amb, I amb la ignorància de, de... precisament d'aquestes gents dominants amb el seu moment que ells estaven fent la seva tasca, no? Uh -huh. Bé, doncs, si et sembla... Hem fet aquesta introducció, una mena de marc eh, teòric del que va pensar el pare fundador del marxisme respecte a l'art, que, bueno, ja hem dit que no, no, no és un post de vista acabat ni desenvolupat, sinó eh, són uns dictats, una mena de quatre o cinc frases, que, evidentment, sí que després va haver-hi tot un desenvolupament teòric per part del marxisme, però que lo important d'aquest programa d'avui és començar a parlar de quins intents de construcció d'un nou art revolucionari es van donar en la història de l'art i parlar d'aquests quatre estils. Si et sembla, anem a fer una pauseta musical perquè la gent pugui acabar de prendre's el cafè i continuem a Onda Libre. Doncs això, eh, pauseta i continuem amb el programa.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 I wish I was special You're so fucking special But I'm a crook I'm a crook I'm a crook Drone like a star in my Oh till you hear from me at least consider our romance if you should take the word of others you've heard Some kids may cry. Doncs comencem amb el primer tornem un altre cop a un delibre 99.4 de la l'FM quan són les 12 i 34 minutets i comencem amb el primer amb el primer estil diguem-ho així uh... no diguem-ho així amb el primer estil que es va intentar fer de bueno primer realment el, el, el, el, en, en un sentit cronològic va ser el prolet cool però parlarem d'un intent més digne com si diguéssim més eh, impulsat directament pel poder revolucionari establert després de la revolució d'octubre del 17 que va ser el constructivisme lligat a l'escola d'arts i oficis eh, fundada per Lunakarski que va ser el primer comissari per l'educació i les arts eh, i la instrucció pública que tenia un nom així una mica llarg en realitat, el constructivisme com a, com a teoria com a teoria estètica i teoria de l'art ja havia començat abans del XVII i exactament el 14, és a dir, l'època del SARS ja es donava aquesta teoria, però després es va poder plasmar institucionalment, va ser estimulada pel nou poder soviètic, com, eh, com, a, com un referent teòric per la construcció d'un nou art proletari lligat a aquest nou intent de superar, aquest nou aquest intent nou de superació de la societat burgesa en tots els àmbits que suposava la revolució d'octubre. No me'n rotllo més, això és la introducció perquè la nostra companya Marina ens pugui parlar del constructivisme. Bé, doncs pues, començarem parlant efectivament del constructivisme. Uh, va ser-hi un moviment artístic i arquitectònic que va sorgir a Rússia en el 1914 i es va fer especialment present després de la revolució d'octubre és un terme d'uso freqüent eh, avui en l'art modern que separa l'art pur de l'art usado com, com instrument per propòsits socials, eh, és a dir per la construcció del sistema socialista el término construcción art, arte de construcció, va ser utilitzat per, primera, per primer cop en forma despectiva per Casimir Malevich per describir el treball d'Alexandre Rodzenko en el 1917. El constructivisme apareix per primera vegada com un terme positiu en Manifesto Realista de Naum Gabo, en 1920, i Alexis Gant uh, utilitzó la, para la, la paraula com el títol del seu llibre Constructivisme imprès amb el 1922. The charm spring never met it face to face I never knew my heart could sing never missed a warm embrace Bé, bueno, abans de res m'estaven dient que ho havia de, de, de, de fer amb calma perquè per mi és la primera vegada que que estic parlant per un micro i clar, a esteu acostumats a un ritme del José Luis a l'hora de fer el programa i no, no em trobo en la mateixa manera no? bueno, una vegada heu demanat i he demanat aquestes disculpes eh, potser continuem Mira, el constructivisme que va ser el títol del llibre imprès en el 1922 constructivisme al seu treball mentre que l'extrapció geomètrica es va de bé en part del suprematisme de Casimir Malèvic la base de la seva ensenyança per al nou moviment va estar posada pel comissariado del pueblo para la educación i del gobierno de Bolchevique a càrrec del Ministeri de Cultura i Educació dirigit per Anatoli Lunacharsky, que va suprimir la vella Acadèmia de Petrogrado de Belles Artes i l'Escola de Moscou de Pintura, Escultura i Arquitectura en el 1918. L'oficina artística del Comissariado funcionó durant la Guerra Civil russa, principalment dirigida per futuristes que el, va publicar el diari Arte de la Comuna. El centre del constructivisme en Moscou residia en un lloc que es deia U -U temes, que és l'Escola para el Art i el disseny establecida en el 1919. Gabor va assenyalar més endavant que l'ensenyança amb l'escola va estar orientada més amb la discussió política i e ideològica, que amb la creació, amb la creació artística. Mm. Lessons the blues es es una... She tells her side mm. Nothing to hide sí, sí, sí. <t an> <t an> What her blues is all about El constructivisme va ser aquesta The blues ain't nothing d'aquest moviment molt important es deia Tatlin, que va ser un arquitecte bueno, de fet va ser un artista que amb la seva persona refundia diferents, diferents modalitats de l'art i va fer espera un moment que m'he quedat jo aquí encanyada, encallada la... la obra canònica del constructiv... del constructivisme Constructivisme va ser la proposta de Tatlin per al monument a la Tercera Internacional, el 1919, que combinava una estètica de màquina eh, amb components dinàmics que celebraven la tecnologia com els reflectors i les pantalles de projecció. Gabó va criticar públicament aquest disseny del tadlin eh, dient o se crean casess i puentes funcionales o el puro arte per el arte, però no ambos. Això va aportar una discussió important dins del grup de Moscou al 1920 quan el Manifiesto realista de Gabo i Presnes afirmó l'existència d'un nucli espiritual per el moviment. Això es va oposar a la versió del constructivisme adaptable i utilitària que sostenien, ta, sostenien Talli i Roddenko. L'obra de Tatlin eh, fo, va estar immediatament ensalçada per artistes en Alemanya com una revolució en l'art. N'hi ha una foto del 1920 eh, que mostra a George Groth i John Herfeld eh, mantenint una pancarta, una pancarta que dient l'arte està muerto larga vida a l'arte de la màquina de Tallinn mentrestant que els dissenys per la torre es publicàvem amb la revista de Bruno Tal que es deia, bueno, un nom així no, així no, es deia Frunch You know that I love you And what love windows all my thoughts of you for I'm so completely lost, cry to hear folks. Chatting en Torno a demanar disculpes perquè amb aquest programa que sóc tan novata potser algunes incidències tecnològiques que no és, no és el que voldria però bueno, us asseguro que m'estic esforçant i estic força bé de contemplar la possibilitat de que l'art pot, pot haver estat amb una idea d'apropar-lo més al poble i fer-lo més a la part amb la realitat de, de, de la gent de la gent del dia a dia, no dels poderosos bé, si jo crec que estàs fent bé bé, només acabar de dir per pel tema del constructivisme algun dels artistes associats de més, de més renombre o de... que tenen una importància més capital, va ser el Naum Gabo, per exemple que del 1890 un altre va ser el L'Ícit, també del 1900, eh, 1890. N'hi ha un munt d'ells, eh? però aquests són els més representatius, els que tinden una producció realment més, eh, més a prop d'aquesta idea, idea marxista. No? Alexander Rodenko, que hi ha un nombrat abans del 1991, aquest home va visquer fins al 1956 i tenim un eh, que encara està viu, l'Enrique Tàvara eh, que home encara, encara encara està i també eh, un altre destacat, com o no el Vladimir Tatlin de... va néixer el 1885 i va estar fins al 1953 bé d'aquí no pas el José Luis que faci les paraules que tingui de dir abans de poder continuar Bé, doncs, això, que, que crec que el tema del constructivisme ja d'alguna forma estava pressuposant el, el, el debat que, que es donaria al llarg de tot aquest nou intent de construcció d'un nou art eh, oposat al Burgès, que era el tema d'art per art o art utilitari, o que, o que utilitari des del punt de vista tecnològic, cansalçès el desenvolupament de les forces productives o art utilitari des del punt de vista propagandístic que ensalçès o o al aire les conseqüències de la nova societat que estava intentant construir l'Estat soviètic. La crítica que li va fer el Gabo, no, en aquest manifesta, eh, com li deia, manifest realista, no, es Des em sembla. Sí, manifest realista. Sí. Donz deia això que ho es fan eh, ponts i i i muntatges, muntatges artístics eh, ensalçant el desenvolupament de la tecnologia que era una cosa que els futuristes italians ja feien en el seu moment o bé es feia art per art no? és, eh, jo crec que és el, el, el punt de, el, un dels punts importants que va tenir tot el debat sobre el, el nou art socialista no sé si estàs d'acord en això sí és, és, és, és bastant així és bastant d'aquesta manera sí, <laughs> podíem dir que sí Bueno, doncs anem amb una pausa musical eh, Posem una cançoneta I continuem el, a l'On de Libre I després ja entrarem en el tema del Prolet Cult No? El Prolet Cult Ah, això mateix, el Prolet Cult Bé, doncs recordeu que teniu... No digues, digues No, no, no, està bé, està bé Això de la pausa musical així se'm dona temps Per agafar forces per continuar <laughs> Perquè això no t’està davant d'un micre, és més... Té la, se... Té la seva cosa, eh? Us ho puc dir <laughs> Doncs, doncs això, uh, anem amb la pausa musical i recordeu-vos que teniu un número de telèfon 93317 7366 per poder dir la vostra i trucar i opinar sobre el que aquí s'està parlant o treure un altre tema, evidentment no estem acotats a només parlar d'això de l'art eh? que no, no s'espanti ningú perquè digui jo no trucaré perquè és que no sabré què dir de l'art, nosaltres tampoc en som experts bueno, la Marina és experta perquè és historiadora de l'art, la però jo per exemple no o sigui que si algú vol trucar i dir qualsevol altra cosa que tingui a veure amb un altre tema, aquesta és una ràdio lliure i participativa i pot fer-ho. No m'enrollo més, no m'ha la cosa musical. Bueno, pues. Uh. Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el bloc de programa a www.espaialliberat.blogspot.com Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondelibre1917.es Out space I just walked in to find you here Without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key If I'd known for just one second You'd be back to bother me Oh, now oh, no. She's got a bad She feels so sad Wants the world to know Just what her blues is all about The lady sings the blues She tells her sad Nothing to hide Now the world will know Just what her blues all about Eh, anem amb el tema del Prolet Cool que realment, cronològicament jo he dit abans que havia sigut abans que el constructivisme però bueno diguem que el constructivisme va ser una teoria que era una de les més que hi havia dins del món intel·lectual eh, pre-revolucionari dins dels artistes però realment, com, com una concepció eh, lligada des del principi als plantejaments polítics revolucionaris del marxisme, tenim el Proletcult, eh? molt abans que el constructivisme, que, diguem així, va trobar una sinergia en el moment revolucionari i es va desenvolupar a partir d'ell. Però el Proletcult és un intent conscient per part d'artistes compromesos amb la causa marxista de crear un nou art proletari. I es dona del 1917 al 1925. I ara el Marina ens parlarà de les seves principals característiques i una mica la història d'aquest eh, moviment artístic revolucionari. Uh, aquest moviment en rus uh, vol dir cultura del proletariado. Perdó que t'interrompi. No me ja dit que a lo millor bullia en castellà. Ja jo, jo ho dic simplement perquè és una mica de, des del francès, com a sí. trouis més còmode, eh? Sí. dir que el programa no obliga a parlar en català únicament. Vale, manera. vale, vale. Pues és un moviment actiu en la Unió Soviètica de 1917 al 25, tal com dice José, que eh, quería fundar eh, les eh, les vies de un artre proletarió y con unas eh, alejado de toda de toda influencia burguesa. Su principal teórico fue Alexander eh, Bogdanov, que vive el, la proletkul como la, la tercera parte de la Trinidad del socialismo revolucionario. Eh, los sindicatos eh, a la vez que los eh, a la vez que los sindicatos eh, estaban ocupados en los intereses económicos del proletariado y que el partido comunista eh, defendía eh, también los intereses políticos la Proletcul eh, estaría haciendo un queriendo alargar o queriendo ir hacia la cultura y la espiritualidad o sea, digamos que cuando dice la Trinidad es sindicato en lo económico partido lo político y el proletut al arte y la espiritualidad ¿no? sí. mm. uh, también uh, también hay otras personalidades importantes eh, a tener en cuenta en este movimiento es eh, Anatoly Lunacharsky y Alexi Dastez y también el Fedor Kalinin, en fin, Mikhail Geras Gerasimov. Las artes plásticas fueron inicialmente influenciadas, eso sí, por el constructivismo, la literatura y la música estuvieron influenciadas por el, por el futurismo y en su referencia a Lenin de la de la cultura del proletariado Bueno, me he quedado diciendo que eh, Lenin, en su artículo de la cultura pluretaria, decía que el arte experimental él lo desaprobaba. León Trotsky y Boronsky m, se iban también en, en, en contra del movimiento de la cultura pluretaria y lo calificaban de contradictorio y antiético con las posiciones marxistas eh, eh, y, el, y el arte de las de las ciencias burguesas. Trotsky y Boronsky eh, sostenían que el proletariado debía, debía tener el interés de, de, de reunir técnicas artísticas y, y científicas de la burguesía eh, part, eh, porque ellas son universales más eh, Trotsky afirma que sería imposible que el proletariado eh, desarrollara sus, pro, sus propias propuestas eh, artísticas y cuando llegara el momento que el proletariado eh, atraería hacia él a, a, a su, su misión histórica de de hacer caer la burguesía internacional, ella eh, eh, cesaría entonces de existir en tanto en tanto como como clase social. <risa> is off in god Bé, l'article aquest del Prolet Cool doncs, eh, parlava d'aquest intent de crear un, un art proletari, diguem així, sense, sense cap mena de referència als avenços que s'havien fet des, de, des del punt de vista de, de l'etapa burguesa, del desenvolupament tècnic, artístic, etc etc. I aquesta era la crítica principal que trobo que li feien els dos teòrics en aquell moment de, nou de l'art, des del punt de vista marxista que eren el Trotsky i el Boronsky que sembla que, deia, que es de Trotsky-Boronsky no? era el Trotsky i el boronski. Eh? nom tots rusos és una mica difícil jo ho entenc però bueno, que jo crec, comentant una mica eh? que evidentment ella ens ho podrà desenvolupar una mica més si vol. que és el tema de, de dir això que en el marxisme mai s'ha dit que la diferència entre el capitalisme i el socialisme sigui radical sinó sempre s'ha parlat d'un període de transició en el qual el socialisme es desenvolupa a partir dels avenços del punt on no ha deixat el capitalisme i el punt on el capitalisme ja és decadent. Però, clar, eh, sempre hi ha un intent, i això és una cosa que és una errada que han compartit tant marxistes com anarquistes, de pensar que hi ha un moment de destrucció revolucionària del capitalisme i de construcció sobre les cendres d'una cosa autèntica i plenament nova. Jo crec que això és la diferència exactament entre el marxisme i l'anarquisme. Pels marxistes diem que eh, hem d'aprofitar de, el millor del desenvolupament capitalista per aplicar-ho per l'home en el socialisme. I que també hi ha una etapa de transició que és la dictadura del proletariat. Jo crec que el Prolet Cool estava tinguent un, una mena de, de subjectivisme idealista, un voluntarisme en l'art, que, bueno, evidentment, eh, va, ser, va ser equivocat. Jo no sé si volies afegir alguna cosa respecte a això, Marina. Doncs pues, eh, pues quasi diria que no, perquè em trobo parlant d'un tema d'art, però amb una connotació... amb una connotació... Això, marxista, que no, no l'havia contemplat mai, i llavors aquestes paraules del José Luis són un, un, una postura conseqüent amb el seu programa, però no, no, no haig d'afeixir no res més. Ara, si us sembla, podem continuar a parlar del realisme socialista. Bé, doncs, farem la pausa musical i començarem a parlar d'això, del realisme socialista. Un altra cop agrair la Marina que, que hagi vingut aquí i que ens dediqui el seu temps i les dificultats que pot tenir, doncs això, a l'hora de, per exemple, ara estàvem traduint directament un article del francès, no? I hem blocat això d'afegit i de dificultat. Bé, no és no, no, no res, jo sóc la que demano disculpes per no poder fer un programa així, de línia, de línia seguida, eh? De línia bueno. <ríe> Bé, doncs això, pauseta musical i continuem el programa on de llibre quan són les 1 i 2 minutets.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 Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I've had nothing to do for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away, mm -hmm. and sitting on a dock of the bay, wasting time. Here resting my bones And this loneliness won't leave me alone This 2,000 miles I roam Just to make this dark my home Now I'm just gonna sit at the dark of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on a dark... was, then I met you. Oh, what a lovely time it was, and sublime it was too. was grand. Grand to be alive to be young to be mad to be ours som hi seguim. Uh, ara parlarem de, jo crec que l'estil artístic dins de, de l'intent de construcció del socialisme que van suposar les democràcies populars al segle XX, més conegut i que més ha transcendit i, evidentment, el que més crítiques ha rebut, que és el realisme socialista. El que passa és que els imbècils no tenen un altre nom, que els hi agrada catalogar immediatament el marxisme com una cosa completament superada, caduca, que ja va tenir la seva experiència i que va tot sortir malament, que el marxisme és estalinisme... Bueno, les típiques absur crítiques absurdes i superficials i bastant demagògiques, per què no dir-ho, evidentment tenen en expressions i desviacions eh, tan criticables com és aquesta del realisme socialista doncs un terreny abonat. El realisme socialista va ser l'intent per part de l'estat estalinista d'aconseguir un art eh, acadèmic oficial del règim. I amb això jo crec que ha poca cosa més. O sigui, ja està explicat tot de, dels problemes i les crítiques que se li poden fer al realisme socialista. Si us sembla, anem amb la Marina a parlar de les principals característiques d'aquest uh, estil artístic que es pretenia que sigués també revolucionari i adequat a la nova societat socialista que s'estava construint. Bé, jo amb aquesta introducció també vehement del José Luis, eh, bueno, ja està a l'altura de la circumstància. Bé, parlem del realisme socialista... És una corrent estètica, el seu propòsit és portar a terme els ideals del comunisme, això és un fet molt important, al terreny de l'art. És a dir, aquesta corrent volia portar això, tots els ideals del comunisme al terreny de l'art. Fou la tendència artística predominant durant la gran part de la història de la Unió Soviètica, particularment durant el govern de Yosof Stalin amb la República Popular Xina i en general amb la majoria dels països socialistes. Les característiques del realisme socialista eh, tenen les seves reis amb el neoclassicisme i les tradiccions realistes de la literatura russa del segle XIX, que describeix la vida, la vida simple de, de, de, del poble, de la qual és un exponent l'obra de Màximo Gorki. Manté que el veritable art és el que describeix i exalta la lluita del proletariat eh, vers el progrés socialista. A l'Estatut de la Unió d'Escritors Soviètics del 1934, Mantenia de ella que el realismo socialista era el método básico de la literatura y que la crítica literaria y la crítica literaria soviéticas. Mm -hmm. Com deien eh, que l'Estatut de la Unió d'Escriptors, torno a repetir per agafar el fil, eh, que dèiem que l'Estatut de la Unió d'Escriptors Soviètics de 1934 eh, mantenia que el realisme socialista era el mètode bàsic de la literatura i de la crítica literària soviètica. A més a més exigia de l'escriptor veracitat i una representació concreta de la realitat amb el seu desenvolupament revolucionari. La concreció i la veracitat històrica de la representació artística de la realitat eh, devia estar vinculada amb la, amb la tarea de transformació ideològica i educacional dels treballadors amb l eh, amb l'esperit del socialisme. El seu objectiu era exaltar el treballador comú sea industrial o agrícola al presentar la seva vida de treball i creació com una cosa admirable Amb altres paraules, el seu objectiu era educar el poble amb les mires i significat del socialisme la meta final va ser crear lo que Lenin y uh, luca lenin va dir va, va anonar como un tipo de ser humano completamente nuevo eh, va titular el nuevo hombre soviético stalin va a describir los executores del realismo socialista con va donar una denominación molt original y que volía donar-le una connotació forta com era, que els iba a dir els, los ingenieros de l'Alma, es dir el executors del, real, del realisme socialista per ell eren uh, los ingenieros de AlMS. El terme "realism se, se refereix a la intenció de descriure el treballador com és en realitat, portant les seves feins. El proletariado està amb el centre de los ideales comunistas, i, per tant, la seva vida, la seva vida eh, és matèria digna d'estudi. Um, com això, el realisme socialista s'anyunya, és distància de l'art aristocràtic produït mm, sota los durant els segles anteriors, però s'embranca se, se amb, amb la tendència decimonònica de representar la vida social del, del poble comú. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one not my baby and one more all the road. Els eh, pintors eh, representen els eh, camperols eh, contents i musculosos, treballadors de fàbriques i granges col·lectives, eh, maquinària... I durant l'estalinisme també produïen, es produïen numerosos retrats eh, històrics eh, i heroïcs de Stalin. Els paisatges industrials i agrícoles que exhibien los logros eh, de la economía soviética érem temes molt recurrents, molt comuns. S'esperava que els novel·listes eh, escrivissin històries com, eh, en consonància amb la doctrina marxisme del, del materialisme dialèctic. Els compositors de música, totes tot les arts estaven, estaven influenciades per aquest realisme, els compositors de música devien crear una música vívida que, que, que reflectés la, la vida i la lluita del, del proletariat. Never know it. Buddy, Bé, doncs el realisme socialista doncs això volia, volia ser una teoria de l'art eh, que abarqués doncs, totes les manifestacions eh, artístiques des de la música fins a la pintura i són molt coneguts els el retrats. retrat, sempre surten els eh, treballadors, així bueno, realment jo crec que eh, l'aspecte més pop, més kitsch eh, d'aquesta representació del realisme socialista són els eh, la propaganda, els postes de propaganda dels xinesos, els que feien els xinesos amb les seves representacions del Mao, aquells camperols somrients, eh, amb una bona salut, fornits eh, que sempre estaven eh, recol·lectant unes collites abundoses i no, realment allò era, era una situació molt idíl·lica, sempre la que estaven representant, i evidentment els dirigents estaven reproduïts d'una forma diguem-ho així, d'un culte que tenia a veure amb la personalitat un culte a la personalitat i això es reflectia també en l'art en tota mena de composicions on hi aparegia el líder comunista eh, amb nens eh, inaugurant centrals -se tèrmiques eh, seguit per les masses pel poble eh, milers de representacions de, de, doncs de Stalin, del Mao Zedong de l'enveroxa, vull dir, de qualsevol mena de líder, ja era una cosa que ja era, com si diguéssim, propi o característic de les democràcies eh, populars. Bé, doncs això, aquesta és la manifestació més coneguda, la que més ha transcendit eh, després de l'art, de l'intent de construir un nou art proletari, oposat al Burgès, però que, bueno, ja ho deia aquí l'article, ja ho he dit, explicat també bé la, la Marina... Uh, que en realitat les seves arrels estaven en, en, en l'art de Simononig de representar els costums i la vida, i la vida comuna del poble. Anem amb... Ui, Déu meu, si són ja i vint, doncs tenim que anar directament a explicar l'últim punt, no?, que és el teatre èpic del Bertolt Breck, que va ser totalment crític amb aquest realisme socialista i és l'intent de crear un nou art, però des d'unes concepcions occidentals, és a dir, eh, que tinguin a veure amb les concepcions més vanguardistes des del punt de vista occidental, però descobrint l'alienació que hi havia en aquestes pròpies arts, intentant crear doncs, eh, l'art nou d'una forma dialèctica respecte als avenços de l'art burgès a l'occident. Bé, el teatre èpic, eh, també conegut com el teatro de la alienación o teatro de política, és un, és un, un estil de teatre que va sorgir a principis del segle XX i està directament relacionat amb el director alemán Bertrand Breck. Uh, molts dels conceptes relacionats amb el teatre èpic havien existit durant anys, inclos segles, Brex els va unificar, de, desenvolupant i popularitzant el seu estil. Més tard, Breck li agradava més el terme de "teatro dialèctico per perdonar-li rellevància als elements de l'argumentació i, la, i de la discussió. Amb el teatre èpic s'assumeix que el propòsit de, de, de l'obra, més que l'entreteniment o, o el, el analitzar la realitat, era representar idees i convidar el públic a fer, fer anàlisis sobre, sobre elles. Els personatges no devien imitar les persones reals, sinó representar els, els, els, els, els, els costats oposats d'un argumento d'arquetipos o estereotipos. El públic devia, devia estar sempre conscient de que, estava, de que estava veient una obra de teatre y también había de, de, de estar a una distancia emocional de la acción. Esto era un punto muy importante. Brecht va describir este ideal como efecto de... de el va a efecto de extrañamiento o alineación. Es el contrario de la suspensión de la incredulidad. En general, fou una reacció contra, contra d'altres formes, d'altres estils de populars de teatre, en particular contra el drama realista, amb el seu pionero que va ser Constantin Stanblaski. Com a Stanblaski a Breck no li agradava no, no l'espectacle buit, els arguments manipulatius i, i l'elevada emoció del melodrama però el post on Amstal·leski va li va per un moment haig de l'intentar va, copar, va intentar copiar el comportament humà real a través de les tècniques d'actuació per, per submergir-se al públic amb el món de l'obra Brecht va buscar una altra manera d'escapisme. El centrar-se al teatre èpic, on lo polític i lo social es produeix un alejamiento de las teories radicals d'Antonin Artaud, volia buscar afectar el públic amb un nivell absolutament irracional. A part de això, eh, Brecht introdueix la tècnica del distanciamiento. També es contraposa al teatre aristotèlic, vull dir, es, es posa en contra del teatre, teatre aristotèlic, amb el que l'espectador devia identificar-se amb, amb el personatge, fer, fer catarsis amb el, amb el personatge. Les tècniques que tenia aquest teatre eren tècniques de producció comuns amb el teatre èpic, i la inclusió de... tenia inclusió d'escenaris irreals per la seva simplificació, amb anuncis o cartells que hi rompen i resumen l'acció, i música que entra, de manera irònica, en conflicte amb l'efecte emocional esperado. Breck eh, feia servir la comèdia per distanciar el seu públic dels fets emocionals o seriosos i es va veure molt influenciat per els, els musicals i els intèrprets de, de fèria per, per lo que posava, incorporava música i cançons amb les seves obres L'actuació, el teatre èpic necessitava que els actors interpretessin els seus personatges de manera convincent sense, per al contrari, convencer ni, ni, ni... O sigui, havien de representar-ho però sin, per la contra convence ni a l'audiència ni amb ells mateixos de que són en realitat els personatges que interpreten. Els actors sovint interpelaven directament al públic sense, sense estar interpretant els seus personatges això es deia romper la quarta paret. E interpretaven múltiples papers. Eh, Breck pensava que era molt important que les opcions dels personatges foren evidents a eh, intentar desenvolupar un estil d'actuació amb el qual era evident que els personatges, eh, ells mateixos podien triar una opció en, en, en comptes d'una altra. Per exemple, un personatge podia dir podría haberme quedado en casa pero en su lugar fui de compras por ejemplo ¿no? un término un, un, un, un estilo acuñado breve, que es el gestos una actitud física o un gesto que representa eh, que representa toda tota l'obra i, i que defineix clarament l'actitud del personatge. Inde independentment del text Brek es va basar en el teatre xinès i va, es va donar compte que l'actor eh, Mei La Fang es deia, va interpretar una escena que requeria que el seu personatge estigués en, est assustat tan sol posant un metxon del seu cabell a la seva boca i tot el món amb l'audència es va, va, va donar adonar que el personatge estava molt assustat molt, molt esbarat encara que l'actor va, va, va estar completament calmat durant tota l'obra com un gestos que clarament definia l'actitud del personatge l'actor es posava en distància de l'obra i per tant evitava qualsevol emocionalitat excessiva. I, why, so I something I've never had. Never had. Bé, doncs amb el teatre èpic d'Albert Olbrecht i les seves tècniques de producció, aquests gestos m'ha agradat, ho he trobat molt interessant, eh? això d'un actor que està interpretant una cosa i no vol donar-hi una emotivitat melodramàtica i simplement amb un, amb un gest aconsegueix una altra càrrega dramàtica, doncs ha sigut bastant, bastant interessant. Bé, doncs s'està tirant el temps a sobre, hem de fer l'agenda molt ràpidament i hem de començar-la, però ja sí volem dir tot el que passarà aquesta setmana. Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda. i entre les coses que tenim aquesta setmana, tenim un avui mateix, diumenge 15 de febrer, a partir de dos quarts de cinc, el punt d'interacció de Coserola. això és... Eh, sembla que deu ser... Sí, el punt d'interacció de Coserola és Can Masdeu. Eh... Um, hi ha una xerrada, es diu Bolívia, Equador i Venezuela tres processos revolucionaris des de les urres i eh, comptarà amb la col·laboració de la Mònica Vargas, investigadora en l'Observatori del Deute en la Globalització en Dimitri Ceballos, del diari digital Libre Red, i del José María Osta, membre de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, la de solidaritat del poble de Venezuela, i Cristian Cepeda periodista de l'espai d'estudi i reflexió sobre els cambis recents del continent Latinoamèrica 21. Això és a Camp Masdeu. Com us podeu acostar? Com us podeu acostar? Doncs eh, o bé amb la línia 3 del metro i us baixeu a, sembla que Canyelles, i allà és caminant. I si no... Eh, bé, jo crec que tothom que li diguin a Camp Masdeu li està sonant, no li té que sonar. És eh, estar allà per Coixarola, que està una mica ficat en dins al barri de Canyelles. Això és a dos quarts de 5 fins a les 7 de la tarda. I avui mateix també hi ha un cinefòrum a l'Ateneu Rabel que està al carrer Font Honrada, 32-34, metro Poblesec, plaça Espanya. està a prop de la plaça Espanya, el poble Poblesec. Uh, hi ha un cinefòrum que la pel·lícula es projectarà, la pel·lícula La quarta guerra mundial que és un documental del Rick Rowley i que presenta el Robert González, sociòleg, politòleg i militant de revolta global Esquerra anticapitalista. Això comença exactament, a veure si ho veiem... Vaja. Ai, quina recomença això, home! Suposo que cap a dos quarts de sis. Ara no ho veurem com comença. Espereu un moment, que ho miraré. un banx de revolta. És dificilet eh, trobar exactament a quina hora comencen les sessions. A les 6 de la tarda. Teniu que posar una mica més explícita. Això és un consell amistós que li donem des de la ràdio per si ens està escoltant algú de revolta doncs que ho sàpiga. Que poseu que una mica més gran, que comencen a les 6 de la tarda. Doncs això, a les 6 de la tarda la teniu Rebel Carrer Font Honrada. I el dilluns 16 de febrer hi ha una concentració que diu contra la telefonia mòbil Davant on celebra el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil a la plaça Espanya a Barcelona, torres venecianes a partir de les 4 i la trobada general a partir de dos quarts de 6. Uh, diu, mòbil, nens, no, per la seva salut a telèfon mòbil abans dels 12 anys de cap manera, bueno, és aquest intent consumista que hi ha per part de les companyies de telefonia mòbil, de que ja els nens des dels 12 anys estiguin consumint un producte que encara no està molt clar si és perniciós per la salut o no, tot allò que es diuen de les antenes el càncer i, bueno, tot allò que la veritat és per prendre-hi atenció doncs això serà el demà, dilluns 16 de febrer, davant on es celebra el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil a la plaça Espanya i s'ha quedat a les torres venecianes a partir de les 4 i la trobada general a dos quarts de 6. I pel dissabte 21 de febrer hi ha un acte sobre la Rosa Luxemburg en el 90 aniversari del seu assassinat a l'Ateneu Rebel, també un altre cop, al carrer Fornrada 32-34, Eh, el dissabte 21 de febrer a partir de les 7 de la tarda i comptar amb la presència de la Mariona Ferrer, professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i també un concert amb la Joana Serrat, que és la cantautora i un pica pic després. O sigui que té molt bona pinta, no només pel tema, sinó per la xerinola que hi haurà després. I bé, amb això ja donem per finalitzada la, la nostra agenda amb l'acte aquest pel pròxim 17 de 21 de febrer de la Rosa Luxemburg. Però no ens volem anar sense acomiadar-nos de la nostra companya eh, avui, que és la Marit Amigo. Bueno, dius que molt nerviosa, però bé, no? També t'has sentit com cómoda l'hora, o no? Bé, es espero que... no m'hi sento, eh? Oh, jo sento. O sí, que Va. estem a l'aire, estem a l'aire. Vale, eh? vale. Dic que, bueno, moltes gràcies a vosaltres, espero que hagi pogut ser útil i, i bé, fins quan torneu a necessitar de la meva col·laboració. Gràcies a tots i a tots eh, i com sento jo, que diu el José Luis, eh, salut per tots. Doncs això, salut i fins la setmana que ve a tots i a totes, que tingueu molt bona setmana i a veure, la pregunta seria, a veure què feu aquesta setmana pel comunisme. <t 'en>